quando o meu corpo apodrecer e eu for morta continuará o jardim o céu o mar e como hoje igualmente onde bailar as quatro estações à minha porta outros em abril passaram no p o m a r em que eu tantas vezes passei Haverá longos puentes sobre o mar. Outros amarão as coisas que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa. Será o mesmo jardim à minha porta e os cabelos d o i r a d o s da floresta, como se eu não estivesse morta.